të libri i autorit shaykhul islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah që juhet anuluesi të islami të së nëvagtudhu l-islam jemi të anuluesi idhiyet që që që thon autorit rahimahullah al-ashir al-i'radu an dini Allahi la yata'allamuhu wa la yamalu bihi dëmë thon anuluesi idhiyet është refuzimi ose me ia kthy kurrizin, me ia kthy spinën fesë Allahut, as, do të thënë as që nuk e mëson dhe as nuk vepron sipas saj. Pra ky është anuluesi i 10, do të thënë me e lën pas dore ose me neglizhu, do të thënë fenë Allahut pa pa interesim, pa e, pa kthim ka ajo, duke e lën pas dore, pas spinë asë me mësu, asë me vëpru si pasaj. Edhe argument përket, thot, wa t'dalilu kauluhu ta'ala, pra argumenti është fjala Allahut të lartësuar, wa men adhle mumim mën dhukki rabi ajati rabihi, thumme a rada anha, pra kush është me i padrejt, se aji të cilit i kujtohen, i përkujtohen, dhe më than, ajetet e Allahut, argumentet e Allahut, pastaj u akëthe në shpinën atyre. Inë në amine lëmëgjërimine mund tërkimun, pra ne do të hakmerëmi prej kriminellëve. Kjo do të thot me akëthy shpinën fejsa Allahut, që ka do të thot? Ose me lënë pasdore fejna Allahut. E, prej kësaj lënje pasdore, që quhet arabisht i rab, ka i rad ose lenje pasdore që është kufër edhe ka që nuk është kufër edhe këtë dalim e ka të regu i bënkajimi rahimahullah këtë të theksojmë pra, në sëqarimin e kuptimit terminologjik të kësaj fjale në aspektin gjufësor mundohem të shpjegoj këtë fjale të më thënë fjale në i rad arabisht ose të welli do të thotë që më lën diçka, mos mos më përfill. ë do thotë ndoshta kuptimi ose përkthimi më i mirë është mos përfillje ose shpërfilje. ë fez, pra më lën mos më përfille dhe më ia kthy spinën në qast, siç e ka sqaruar edhe vet e, autori rahimahullahu ktu, ka thënë që as nuk e mson, as nuk punon sipas saj. Do të thonë nuk interesohet për fen në, në asnjë aspekt e un kuptimin ai kuptimin terminologjik në një aspekt e ka shpjeguar edhe autori rahimahullahu këtu, se ka thënë pra mosperfillja ose shperfillja e fesat Allahut duke lënë edhe mësimin edhe punën sipas saj. E Ibn Qayimi rahimahullahu në librin e tij me Darih us-Salikin ka thënë wa amma kufrul i'rad Fa en ju rrida bi sam'ihi wa qalbihi anir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dhe mu thënë kufri, pra si që kemi të regu se kufri është disa loje, njeri për e atyre lojeve është kufri i mos përfiljes, ose këti i eradit, dhe mu thënë këthimi të shpinës. Ka thënë kufri i mos përfiljes është kër njeri ju largohet me dëgjimin e ti Dhe me zemrën e ti prej për nga merit sallallahu alaihi wa sallam La ju saddikuhu wa la ju kedhibuhu As nuk e beson, as nuk e përginjështron As nuk e miqson, la ju alihi wa la ju adihi Dhe me thënë, as nuk e miqson, as nuk e armiqson Për nga merin sallallahu alaihi wa sallam Edhe nuk e dëgjon, ose nuk interesohet, nuk ja koston në vëmendjen ose dëgjimin ë asaj të cilën e ka sill pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam do të them fes se pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam kjo është kjo është mos përfillja e cila është kufër do të thonë që njeriu të mos interesohet as mos do të thonë mos merret në asnjë aspekt me fen e Allahut apo pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam e këtë vial paraforsisht do më thon të njëjtën e ka thon Ibn Kalimi edhe në librin në një libër tjetër të tij Miftah Daris Saada ku thotë do thotë që as nuk e përkra, as nuk e lufton, as nuk e miqson, as nuk e admiqson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do më, më thon e kuptoni se kjo është mos përfillje. Do thotë nuk ja nuk ja varr veshin si thon ëm për fes Allahut nuk ja varr veshin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kështu me radh. Pra ky kjo, kjo mosprëfillje është prej anuluesve të islamit që e ka përmendë këtu autori rahimahullah. Ëh ky ky kjo, kjo, kjo mosprëfillje është pra kufër, që e nxjerr njeriu prej islamit. Ka një lloj mosprëfilljeje që nuk është kufër, edhe që nuk e nxjerr muslimanin prej islamit. Edhe ajo është mosprëfillje për disa çështje, për të njëjë njerëj te i cili ka është ekziston baza e Islamit. Mirpafaj, do të them nuk i kushton rëndësi veprimit të një obligimi sheriatik për shkak të ë përtacidë, do të them, ose që nuk e nuk e llogarit shumë çështje me rëndësi ose për shkak të kooperacisë përshemull të qëstja ezekatit ose disa vani e kështu në rallë. Do thëtë kjo është, edhe kjo është një lojë mësë përfilje, për që logaritet në grupin e mëkateve, gjunaheve, kundrëshimeve të fesë që nuk nëzirin njëri unë prej feje krejtsisht. Për këtë është pytë djetari i madhë, e, Imam Abdul Latifi Ibn Abdir Rahman, Ibn Hasan Al-Sheikh, Rahimahullah, e, është pytë për atë që ka mos perfilje, dhe më thanë edhe nuk përgjigj, thon, e më son fejnë. Edhe aje është përgjigjë, ka thanë, gjendjet e njerëzve dalojnë, edhe dalimi mes gjendjeve të njerëzve është dalim shumë i madhë. Dhe këtë dalim është si rezultat i përgjigjë, që i kam në shkaldot e imanit, që i kam arrit. Nëse njeri u e ka esencen e imanit, edhe ka mangësi ose lënje të disa obligimeve, dhe më thonë, ose të disa pjesëve të fesë, kjo është, dhe më thonë, kjo është prej lënjes të obligimeve, ose ndryshe më katë. Po, nëse nuk e ka bazën e imanit ose esencën e imanit me të cilën hyn në Islam, edhe ë ja kthen spinën kësaj në tërësi, atëherë ky është kufër i mosprfilljes. Domethën ka disa mosprfilli ose ë mos e, praktikim të fesë në disa aspekte që është e, baza e imanit ose esenca e imanit ekzistonte njeriu për nuk i kryin ose nuk i përfil disa obligimet shëriatit o, disa, e, ose disa qështje që jam të pëlqyra në shëriat, edhe kjo është mund të quet mëkat ose mund të quet imani dobë të kështu me radhë, pra nëse është mos përfilje për një obligim, atëherë është mëkat i madhë, nëse është mos përfilje disa e, punve të pëlqyra në islam, mustahab, atëherë është përshë mund dobsi e imani të kështu me radhë, ose është mos plëtsim i përsos mëris e, kështu me më radhë, por në qofë se është mos përfilje për bazën e imanit, ajo që është ti njeriu në islam edhe mungesaj të cilës e nëzirë për islami dhe më thanë se është kufër i mos përfiljes ajo mos përfilja e plot edhe këthimi i shpinës dhe më thanë fesa Allahut në tërësi kjo është baza prej të cilës ka rrjedh devijimi i rafidhëve dhe xehmive. Siç e ka sqaruar Ibn Taymija, rahimahullah, ku ka thënë aslu aslu dalalih haula al-iradu amma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min al-kitab wal hikma. Do thot baza ose burimi i devijimit të këtyre, pra ka folur për rafidit edhe për gjahmit edhe për sektet e devjura që i pasojnë këto ka thonë burimi i devjimit të tyre është mos përfilja e asaj që e ka siel për nga meri sallallahu aleyhi vësallem që është libri dhe urtsia libri është kurani kurse urtsia është suneti edhe thotë wabdiga ulhuda fi khila fi dhalik edhe pësa ta shkaku, shkaku tjetër ose pjesë e këtij shkak u është që ata kanë kërkuar udhëzimin në të kundërtën e kësaj. Domethënë nat që nuk është në Kur'anën e Sunet, kanë kërkuar udhëzim. Pra prandaj thot kush e ka kit baz, pasi që ti vi ë spalya, ja? domethënë pasi ti vi deturia për Kur'anin edhe për Sunetin dhe vazdon në kit baz, domethënë mos përfilljet Kur'anit e Sunetit aja është kafir dhe nuk ka dyshin për këta du më than njëriu që nuk interesohet përfen, pa marrë parasy sfarloj devimi ka edhe nëse i vjen dituria ose argumenti prej kuranit e sunetit edhe nuk e përfilat edhe vazhdon në devimin e ti du më than se aja është kafir me këtë lojt kufrit du më than kufrin e mos përfiljes Edhe kjo mos përfilje është baza ose burimi i një fakut Dëmë thanë dyftyrsis Pra një fakut që është kufr Si që është baza e imanit Në nështrimi edhe pajtimi Me atë që e ka siel Allahu edhe pengameri sallallahu alim sallem Edhe nësikur në ajetin Që ka thanë Allahu kella Vërrabbi kella ju minun pra ata pasha zotin tënë, ata nuk janë besimtar hatta ju hakimu kefi ma shëgja rëbejnë hum dhe më thënë, deri sa ty të të marrin gjykatës për atë për grindjet që i kanë me zveti thumë me laje gjidu fi në fusim harajan mimma qadajte dhe më thënë, pastaj në vetë vete mos në djejnë pak në qësi ose në gushtim preasaj që ti e ke gjyku o ju sellimu të slima për të nënështrohen plotësishtë, dhe më thënë, kjo baza e imanit nën strim i plotë nga gjykimi i Allahut edhe gjykimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe kënaqësi, do të thonë me qenë i kënaqur me atë që e ka caktuar Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë me atë që ka caktuar sheriați. ë edhe me pas do thotë mupajtu me vetkënaqësi do thotë mupajtu me zgjedhje të lirë, do thonë jo pizorit pa do të thotë të mkoni kënaqës të dhe i pajtohum me atë liç që ka caktuar Allahu, edhe me vepru dhe me pranu me zemër të kënaqur. Kjo është baza e imanit. Kurse mos përfillja ve refuzimi i asaj të kësht në fenë Allahut, kjo është baza e nifakut. Do të thon nifak për ata që nima, në iman në zemër nuk kanë iman, por në vepra sfaqen si musliman. Si që ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa idha kile lëhum ta'alau ila ma anzal Allahu wa ila rrasuli, pra kur u thuhet atyre, hajdeni në tham, të gjykohe mi me atë që e ka zbrit Allahu dhe hajdeni të i dërguari sallallahu aleyhi wa sallam, të më thënë që ti marim ligjet prej ti, thëtë ra ejtë lë munafikin e jasuddune anke sududa, të më thënë atër e ishe munafikët se largohen nëse e këthejnë të kthejnë shpinën dhe nuk e përfilin më thanat që e ka e ka shpal Allahu subhanuat e Allah prandaj për ngaimi rohimohullah në fjalët e ti e ka thonë këtë që u mundova të asëqeroj dhe thotë se mësë përfilja është baza edhe realiteti i një fakut si që është në nështrimi edhe pëlqimi ose pajtimi me ligjin Allahut është realiteti dhe baza e imanit ose besimit. Ëh ka dallim mes aty do të thotë t'treguam një herë se ka dallim mes refuzimit ose mos përfilljes të plot, që është kufër, edhe mos për alaykum selam. Edhe mos përfilljes të pjesëshme pjes e cila nuk është kufër. Do të thonë njeriu që nuk interesohet për ta mësuar fein e Allahut në esencë, as nuk i intereson se çka ka në Kur'an, çka ka në Sunet, do të thonë nuk nuk do as nuk do ta dëgjojë një fjalë ku sqarohet feja e Allahut ekso me radh. Ky është në tjetër kategori, pra kjo është mosprifidhje kufër. Edhe një njerëz që Nuk më sonë prefej së sa duhet, dëmë thënë për shkatë të përtaci se kështu me radhë, ka dalim pra mes këtune, këj i dyti është më katarë edhe është imangët, dëmë thënë neglijënt në disa qashtje, pra këtë dalim e kuptum. Në mirë po ka dhe një dalim tjetër, mes njeriut që pra është me dëvërtet mos përfilës edhe neglijënt, evë mes njeriu që nuk është në gjendje të mësojë ose të veprojë një vepër. Kupt dallim e ka sqaruar Ibn Karimi, rahimahullahu, ku ka thënë ë secili që ja kthen shpinën ose nuk e përfill ose nuk i intereson për udhëzimin që më marr udhëzimin prej shpalljes, pra prej Kuranit dhe Sunetit qi është dhikrullah, pra dhikri të cilin e ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Ai patjetër ditën e gjykimit do do të thot, pra i ka përmend disa fjalë që i ka përmend Allahu subhanahu wa taala që do t'i thonë një do t'i thonë disa njerëz në ditën e gjykimit, thon ja lejte beyni wa beynaka bu'd al-mashriqayn, fabis al-qarin. Domethënë do të ketë disa njerëz që do t'i thonë natyrë që i kanë djegë ka disa fjallë që i të regonë Allahu dhe më në fundë thët do të thonë sigur të kishtë pas do më thënë të kisha qenë në në larkë prej teje sa që është lindja prej përëndimit se shumë e, shok i keq pas keqenë do të thët pra se cili njeri qka nuk e merë udhëzimin prej shpalljes prej kuronit dhe sunetit e, sigurisht se do të thotë të dikuit në ditën e gjikimit këtë fjallë pra do të thotë se e i mirion sikur kisha qen larg prej teje sa sa është lindja prej qerëndimit. Ë thotë nëse thuhet, pra thotë ibn Kaimi rahimuhullah, nëse thuhet ky është arsye ose justifikim për devimin e tij. Pse është justifikim, do të thënë për një erit të tillë? Sepse ai ka menduar që ky është i udhëzuar, do të thënë edhe ka menduar se ai përshenull hoxha i ti ose mësus i ti është në udhëzim edhe jam son udhëzimin e, si shka thënë Allahu wa jahsebune në hum muhtedun të më thënë ata mendojnë se janë të udhëzuar pra nëse dikush thot se ai njeri që e kam djek një hoxh dhe vijum të më thënë një mësus të dhe vijum ka arsye sepse ai ka mendu që ai është i udhëzuar edhe nuk e ka marrë udhëzimin pre kurani të sunetit, po e ka marrë prej ati njeri ju. Atëherë thot, Ibon Kaimi, ati i thuhet, nuk, ata nuk kanë arsyje për devimin që e kanë, sepse e, sepse burimi i devimit të tyre është mos përfilja e shpaljes të cilën, e cila i ka ardhë për nga merit sallallahu aleyhi wasallem. E ma dje thot edhe nësë a i ka mendu se është i udhëzuar a i do të thot ka qenë neglijënt edhe nuk e ka përfil fenë e Allahut edhe nuk e ka përfil thon, pasimin e thyrësit të udhëzimit pra pengamerin sallallahu aleyhi vësallem nuk është interesu ta mësoj e udhëzimin prej pengamerit sallallahu aleyhi vësallem po ka qenë nuk i ka interesu shumë për fe ka vazhduve të mashtu si e ka mësu mësu e si vetë Edhe pse ai mësues ka qenë në devim. Prandaj thotë nëse ai ka ka deviju, do thotë kjo është për shkak të moskujdesit ose neglizencës së tij, edhe për shkak të mos përfilljes që e ka pas ndaj Face. Edhe ky ka dallim prej atij të cilit nuk i ka arrit shpallja, do thonë nuk i ka ardhur shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe nuk ka pas mundësi të, do të them ta mësojat. Do thotë ka njerëz të tjerë që nuk i ka ardhur asnjëherë. Do them me fjalë tjera, dikujt diku se ndjek dikan në devimin e tij, edhe i vjen argumenti i do të them prej Allahut edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i vjen do të thotë përkujtimi pra i dikujt se kjo nuk është e drejtë, mirë pa nuk e përfill atë përkujtim. Edhe nuk interesohet që udhëzimin ta marrë prej Kur'anit të Sunetit, po vazhdon me atë të cilin do më ndiej. Edhe dikush, pra ky nuk është i arsitum. Ati dikush që nuk i ka ardhur përkujtimi asnjëherë, nuk i ka ardhur udhëzimi i drejtë prej Kur'anit të Sunetit, do thotë thot i Bunkaimi, ky e ka e ka gjykimin ndryshe kurse kërcnimi që gjendet në Kur'an, ka të baje me lojnë e parë, kurse për lojnë e dytë, Allahu thëtë nuk e dënon asë këndë, përveç se pasi të jasiel argumentin dhe të ja vërtetoj argumentin, në më thënë ati. Pra, Allahu nuk e dënon dikant, pa ja dërgu pengamerin, pa ja mundësu që ajta kuptoj e uvzimin, por qëtë, pasi t'i mundësohet edhe t'i vijë lëzimin, nëse nuk interesohet edhe nuk e përfilat, atëhere është prej ati lojit të parë. Në gjithashtu ka thani për në kaimi, rahimahullah, thëtë dënimi meritohet me dy shkace. Shkaku i parë, thëtë mësë përfilja e argumentit dhe mësë synimi e argumentit. Dëmë thënë nuk intereson të akërkoj argumentin edhe lëzimin, edhe nëse ai domethënë nuk e nuk e do mësimin e argumentit edhe dhe veprimin sipas argumentit. Pra kjo është shkak që eh robi ta meritoje dënimin. Eh në këtë anulues autori rahimahullahu ka argumentuar me ajetin e surës Sacdë, ajetin 22, që thotë Wem an adlamu mimmen dhukira biayati rabbihi pra kush esht ma i padrejt ma mizor kjo pyetje esht shpes ne Kur'an dhe esht domethën ne gjuhën arabe kush esht ma i padrejt as pyetje me kuptim mahues domethën nuk ka njeri ma i padrejt se ai mimmen dhukira biayati biayati rabbihi domethën se ai te cilet jan jan per kujtu Ajetet e Allahut, pra jështë tregu, janë thënë, i kanë ardhë ajetet edhe argumentet e Allahut, thumë me a rada anëha, pastajaj nuk i ka përfil ato, dhe thëtë me këtët dykuste që i kanë ardhë argumentet dhe nuk i ka përfil, pastaj thëtë Allahu, inë në minë elmugjërimi në mund të kimun, dhe më thënë ne, do të hakmerëmi prej, E, kriminelve. Pra, këta njerëzi ka qëjtë kriminel në aspektin e dëmë thërën me kuptimin e mosbësimtarve. E, ajetet me këtë kuptim që e tregojnë se e, mos përfilja e Kurani të Sunetit ose mos përfilja e fesë Allahut është kufër, janë të shumë të në Kuran, prej tyre përshenullë është këj ajet, isurës sëgjde, gjithashtu prej tyre është fjale Allahut këtë wa alladhina kafaru amma unziru mu'ridun do të thonë ata të cilët nuk besojnë, pra kafirat, janë mospërfillës të përkujtimit që ju ka ardhur. Gjithashtu ka thënë wa man yu'rid an dhikri rabbihis yasluk yaslukhu 'adhaban sa'ada, do thotë kush ia kthen shpinën ose kush nuk e përfill përkujtimin që i ka ardhur prej Zotit të tij. A ti Allahu do t'ja për dënim të randë Pashtu ka than Allahu në surën taha Fe imma ja ti jenne kum minni huda Fe menit tebaa hudaje fe la jadillu ve la jeshka Dhe thot juve gjithë qysh do t'ju vijja udhëzimin nga, nga naime Dhe kushe pason udhëzimin tim Aj as nuk do të vjoj, as nuk do të dëshprohet Wa men e'rada anë dhikri fe inne lehu me ishet e ndënkja Kërse kusë jakëthen shpinën për kujtimit tim Ajdo të ketë uh, jefë të vështir Wa nahëshuruhu jo me lëkijamet i a'ma Edhe ditën e gjëkimit do të rinjallim të verëbër Talë e rabbi li me hëshartën i a'ma Wa qatë këntu besira Ajdo të thotë, o zotë, pëse më rinjallet të verëbër Kërë unishë kisha sënë dunja Allahu i thotë, këdhalike atët kë aja të na fënesitë ha Pra kështu sepse ty të erdhen argumentet tona Dhe ti i har va këdhali ke ljo me tunësa dhe gjithashtu sot do thët në këtë vend do të harrohesh pra nuk nuk përfidhash <clears throat> edhe ajete të tjera me këtë kuptim pastaj autorika tham këtu la jetë allëmu hu wa la jamalu bihi do thët mos përfidhjën e ka të regu që asë nuk e mësërn fejnë Allahut asë nuk Nuk punon si pas saj, dhe më thënë nuk punon si pas saj që e ka mësu, dhe thëtë asë nuk mësën, ose nëse ka mësu, diçka nuk punon si pas saj, dhe më thënë nuk e përfil. Mësimi i fesë, si që dini, e kemi përmenë shumëherë, ashtë dy loje, e, mësim ose dituri që është obligim individual, fardë ajin, edhe mësim ose dituri që është fardë kifaje do thot eh, obligim kolektiv obligim individual do të thon se secili si musliman e ka obligimin me të mësua dituri kurse obligim kolektiv është do të thot se të gjithë muslimantë në përgjithësi e kanë obligim nëse e bëjnë atë disa do të thot ju hiqet mëkati të tjerëve por nëse nuk e bën askush do të thot të gjithë kanë mëkat obligimi individual ose fard ein Ashtë, janë ato që është jështë që janë shtyllat e islamit, dëmë thënë shahadeti, namaz, zekati, agjerimi edhe haji. dhe haji, dëthët njeriu është i obliguar të amsoj kuptimin fjallis la ilahin lëllah, muhammadur rasullullah, dëmë thënë të të dija obligimet qëka i ka ndaj Allahu, qëka është të uhidi e kështu me radh, edhe ndaj për nga meri qëllallahu aleyhi vësallem. Dëthët ajo qëka ka të bëje me shahadetin me ato shahadet, që është tje bazë që, kanë, si që janë kuptimi i shahadetit, kushtet, e kështu me radhë, ajo është obligim për së cilin musliman. Në gjithashtu edhe 4 shty, tj, shtylla tjera, si që është namazi është obligim për së cilin të amsoje namazin edhe të fale gjithashtu dhe të timsoje kushtet, shtylla, të obligimet e namazit edhe veprat tjera që janë në namaz, çka e pris namazin e këto pra më radh. Për zakatin, pra çfarë s'prenjërs vet zakatit, do të thonai që ka pasuri, a është i obliguar të mësojë rregullat kur i bëhet obligim zakati, si duhet më dhën, kujt duhet më dhënë këto më radh, kurse ai që nuk e ka obligim zakatin, pra nuk ka pasuri që të jetë për atyre që duhet të japin zakat. A i në përgjithsi duhet të adje se zekati është shtyl e islamit, është rukën, edhe duhet të adje që nëse e arrin nivelin e pasuris, du më thane ka obligim me dhanët, herë duhet me mësuse si duhet me dhanët dhe sa e kështu me radhë. Edhe për agjërimin gjithashtu, kur vjen në kohë e agjërimit, se cili e ka obligim, timsoj regullat e agjërimit, për haqën për ashtu, edhe për haqën, Dhe më thëna njëri që ka mundësi me shku në haqë, e ka obligim, mimësu regullat, shtyllat, obligimet, qka e prish haqën, qka është endaluar në haqë, e kështu me radhë. Kurse për atë që nuk ka mundësi me shku, është obligim për ta në përgjithësi të amsoje se haqëj është rukën, shtyll e islamit, dhe se është obligim për njëri unë njëherë njët nëse ka mundësi, dhe këto regullat përgjithshme që kanë bëjnë me ta. Kështu edhe për diturit tjera, do të të si kur për... <coughs> pra, këto janë diturit që janë në obligim individual, kurse atës që janë në obligim kolektiv, ose fart kifeje, janë si kur për qemull regullat e shqidblerjes, trashe gjimis, e kështu me radhë, do të të njeri unë përgjithsi, është i obliguar së cili njeri të adi se në përgjithësi çka është halal dhe harami, vetë ta di se a sti obliguar të punojë me halal dhe të largohet për haramit, wa halallahu al-bay'a wa harrama al-riba, thonë se Allah e ka lejuë shitjen dhe e ka ndaluar kamatin. E këtu me radh këto rregulla të përgjithësi për për detajet e këtynë nuk është obligim secili musliman të di, por kanë një grup prej atyre që japën kërkimi di turis, të cilët duhet të mësojnë edhe këto regula. Edhe, për ashtu thët, vëla ja me lubihi, pra nuk punon si pasaj, nëse di diçka ka të di gjuh diçka, jo se i intereson me mësu, mirë po ka të di gjuh diçka se kjo është haram, ose se namazi është të vligim, po nuk i intereson të punoje si pasaj, edhe kjo është mos për filje e fes, edhe kjo është prej... E, çosteve të, do të them që e nxjerrin njeriu prej islamit, se kuptohet qëllimi i diturisë është vepra, me me punu. Kurse qëllimi i veprës është shpëtimi prej dënimit Allahut. Thot, nëse të Allahut. Do thotë, nëse njeriu mëson teuhidin, ka njerëz që do të thënë kanë kuptuar se teuhidi është hak i Allahut, se teuhidi është feja e Allahut dhe se shirku, dashën këto du më thënë i ka kuptu më përgjësi të uhidin dhe shirkun, mirë për nuk punon si pasasaj. Nuk është të thanë që bënd shirk, për nuk i realizon obligimet të të uhidit. Du më thënë nuk interesohet për të vepru, për të adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala, asë nuk interesohet për të rëdhru në të uhidit dhe për të ndalu prej shirkut. Adhe kjo është njësoj du më thënë mos për filës, <coughs> se si që thë që të punohet me ta, jo vetëm të dihet, <coughs> edhe gjithashtu vej pra bahet për të shpëtu në akhirat. <coughs> Imam Abdul Latifi ibn Amdur Rahman ibn Hasan al-Sheikh, rahimahullah, ka than, <coughs> Hadhe l'kaudu l'lëdhi, ka lehu sheikhuna, dhe më than, këtë fjalë që e ka than sheikhu yn, pra është për qëllim për anuluesin e dhjetë, at do m funduket fjalë që e ka thënë edhe që ka që e ka shtyrur se është kafir ai i cili e di se tauhidi është fei Allahut, feja e Allahut. Dhe se besimet që i kanë në lidhje me drujt dhe gurt e ndryshëm janë shirq, të cilin e ka luftu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe krahas kësaj deturie ai nuk e përfillat, ja kthen shpinën, nuk e e nuk e pranon, do të thon duke mësuar edhe duke vepruar sipas asaj. Do thon pra kjo fjalë që thot Sheikhu se ky njeriu është kafir, a njëri që diset e uhidi është feja Allahut edhe se këto vepra që i bajnë njerëzit që i kemi përmend, do thon çka i bajn lidhje me disa druj, disa gur, disa varë këto merat, ajo është circ të cilin ne ka luftuaj i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi ve sellem më thënë ka njërës që e din po nuk i interesant të punojnë në këtë aspekt për këta pra shekhu rahim e Allah ka than se jan mosbësimtar edhe shekha Abdul Latif pra nipi së të nipi i ti rahim e Allah thot këmëndim është ajo që e vërteton kurani dhe suneti për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem <coughs> thët, Allahu subhanahu wa ta'ala ka than, fein e'radu, fe kull andhërtukum sa'i katëm mithle sa'i katë i hadim vë thëmud. Dhe thët, nëse ata uh, refuzoin, ose e këthejn shpinën, pra nuk e përfilin, këtë përkujtim, thujaj, un ju para lajmë rova prej një dënimi si që ishte dënimi i adit dhe thëmudit. Dhe thët, walem je kull, fein lem e ja, arifu, do të thënë, nuk ka thën Allahu nëse ata nuk e dinë, por ka thën nëse refuzojnë, nëse e kthejnë spinën, do të thën pas përkujtimit, ata rithuysa unë ju përkujtoj për ju para lajmëroj për dënimin e ashpër, sikur dënimin e Adit dhe Themundit. ë për vetë çesai, thot Sheikh Abdul Latifi, rahimahullah, do thot e, Allahu në sumajete dënimin ose kufrin e ka bën si rezultat të mos përfilljes sigurisht në, në ayetin që e përmen maharat women a'rada an dhikri fa inna lahu ma ista ndanka do të thon kush i ka kthën shpinën për kujtimin tim aty ai do të ket jetë trëstir deri në fund të ayeteve gjithashtu thot ka than Allahu subhanahu wa taala wema umiru illa li ya'budu allaha mukhlisina lahudin hunafa pra ata nukisin te urdhruar per asje tjetër per vetese qe ta adhuroin allahun e, me perkushtim te sinqer te sinqer te fes ndaj tij hunafa qe do thet larg prej shirkut por jo vetem kjo do me than vetem tja perkustoin fes fen allahut edhe te jen larg prej shirkut do thet wa yuqimus salate wa yutu zakah por eh aveva fa'li an namazin ta yapin zakatin w dhalika dinul qayyimun thank you ost feya e dreit eh pastai fatuema tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina ya fat innal ladhina eh innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal musrikina fi nar jahannam khalidina fiha dhe thëtë ata të cilët nuk besun pra pas kësaj, pas i i erdhën urdrat që të avurojnë vetëm Allahun, mës t'i bëjnë shirkë ati t'a falin namazin, t'a japin zekatin dhe kjo ishte feja e drejt dhe ata që më huan prej ehlul kitabit dhe prej mushrikve, ata do t'jen në zjarin e gjëhenemit ku do t'jen për gjithmon ula i ke hum shërru lberie dhe më thënë ata janë kriesat më të këqia, pra ata të cilët e kanë refuzu të vërtetën pasi u ka ardhë. Edhe thëtë, pra këto ajete argumentojnë se mos përfilësi i asaj që e ka siel për nga meri sallallahu aleyhi vasallem, që është udhëzimi dhe feja e drejt, është kafir edhe në qofëse e di dhe më tanë të vërtetën dhe nuk e ma honë. Pra edhe nëse e di qka është të uhidi edhe qka është shirkëu, edhe nuk e mohon kët, mirë po nuk e përfim, edhe nuk punon sipas asaj, ajo zgjithashtu mos besim, mos besimtar. Kur se thot wa anna al-iman billahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, ve këto argumento, këto ajete gjithashtu argumentojnë se besimi në Allahun dhe të dërguarin e Tij sallallahu alaihi wasallam duhet patjetër të rezultojë me përulje nën shtrim edhe veprim si pas asaj që ka ardhë prej Allahut në të dukshmen dhe të mbrëndshmen. Dhe më thanë, këto janë fjallët e imamit Abdullatif Al-Sheikh Rahimahullah në librin e, Misbahut Valam. Kjo, kjo mos përfilja, më të thot ka disa forma, mos përfilje e gjykimit Allahut, më thanë normave të shëriatit, mospërfillje duke mos e ndhjuar, duke mos dashur me dëgjuar të dë vërtetën. ë mospërfillje, domethën duke mos mësuar edhe mos i analizu fjalët e Allahut subhanahu wa taala për të udhëzuar sipas tyre. ë mospërfillje duke mos vepruar sipas të vërtetës që edhi, e di. Ekso më radh, domethën të gjitha këto janë ë prej formave që janë mospërfillje. ë Ky ishte Anullu e si i dhjetë, i fundit, në këtë li për që e ka përmend autori Rahimahullah, si që kemi të regu në filim, nuk janë vetëm këto dhjetë të cështje që ka nëzirë njëri unë prej islamit, për këto janë ato më të rëndësishmet që edhe që shpesh bie në njerëzit. Edhe më në fund, ka, ka thonë autori Rahimahullah, Vë la farqa fi gjemi'i hadhi në wakidi, bejnë al-hazili, wal-gjaddi, wal-khaifë. Pra nuk ka dallim në të gjitha këto anulues, të gjithë këto anulues nuk ka dallim nëse njeriu i bën mesaka ose me seri, me seriozitet ose nga frika. Domthan nuk ka dallim në nërija e ka thon me qëllim ato fjalë ose ato vepra që përmenden këtu, ose ka qen duke utaq, duke bër shaka, ose ka pas frik. Përveç nëse nëse është i detyruar, illal mukrah. Domthan nëse ka qen i detyruar Pra i bëhet për qëndikusht tërturohet, ose rrihet, ose kërcnohet me vdekje. Edhe atëherë, nëse bënë një prej qështjeve të kufrit, në, ose një fjal të kufrit, si kur, si që ka ndodhë, Amar i bëni Asirit, radhjallahu anhumah, të cilin e kanë re, e kanë tërturo shumë, vetëm që tashaj e pengamirin, sallallahu alimësallem, edhe ajma në funë, e ka, ka baatë, Dhe e kanë liru, mirë për a i ka qenë shumë, du më thënë, shumë i pendumë për atë fjalë që i ka thënë edhe ka shkute për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem Dhe i ka të regu, i ka thënë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem, si e ndjenë ti zemrën, du më thënë lidhja me imanin A i ka thënë, kalbi më të me innëm bil iman, du më thënë zemrën e kam të bindur me iman, du më thënë nuk kam pasë diskan zemër po pi pizorit do të të ka than atë edhe i ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam fa in aad fa'ud do të thonë nëse ta bëjnë ashtu përsëri edhe ti përsëri bam do të thonë thuje atë fjalë të kufrit pra në atë rast ku njeriu është i detyruar me dhun që të baje kufër vetëm në atë rast do të thotë nuk është nuk nuk del prej islamit nëse zemra në ka të bindur në islam, përndryshe, nëse është, nëse thotë jo vetë bëna sakavë ve të luhta, domethënë ose ka qenë serioz kur e ka thënë at, ose ka qenë, ka qenë ka pas frikë. Domethënë, sikur ska një ndodh shumë njerëzve, kanë frikë se do ta çesin punën ose ka frikë se do t'i dalët risku e kështu me radhë, dhe ai lë me namazë me krejt, edhe i pranon urimet për festat e kufrit, e dhuratat e kështumë e radhse, du më thënë friksohet, ato nuk janë arsyje. Edhe në këto qështje, du më thënë që janë anullu e stë islamit, nuk ka dalim njeri u athot me seriozitet, ose me shaka, ose a e thot prej frikës, apo prej mos frikës, përveç si qësjaru, maj që është i detyruar me dhun. Pasta i thotë, autori rahimë Allah, wa kullu ha min aqdhemi ma jekunu khataran, wa ektheri, wa ektheri ma jekunu ukuan. Dhe më thëmë, të gjitha këto, janë prej qështjeve më të rezikshme. Dhe më thëmë, pra njeri duhet të ketë shumë kujdes. Nuk, askus nuk është i sigurum, se deri në vdekje do të mbetët besimtar. Dhe thëmë, për deri sa njeri është gjall, deri sa e ka shpirtin në trup, dhe më thëmë, është, në rëzik edhe duhet gjithmon me qenë në frik për e këtyre vejprave dhe në luft me to dhe këto vejpra thot e e këtër i maja kunu ukuan dhe më thënë këto shumë ndodhin dhe shumë njerës këto anu lues që përmendëm fë jenë bëgjil il muslimi en jahdheraha wa jahkafe minha ala nefsihi pra muslimani duhet të ruhet për e këtyre Edhe të friksohet përvejta, dhe më thënë mos të bjerë në to Në Na u dhëpillahi min më gjibati gëdabihi Wë alimi iqabihi Pra te Allahu kërkojmë brojtje prej shkaqeve të hidërimit të ti Dhe prej dënimit të ti të dhemshëm Dhe thotë më në fundë Wa sallallahu Ala khayri khalkihi Muhammedin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Pra salavatet Allahut juoshin për krijesën e tij më të mirë, Muhamedit sallallahu alei wasallam dhe për familjen dhe shokët e tij. Dhe thotuat wa tamatirrisalatu të walhamdulillah pra që liberalu për fundu walhamdulillah. Domthem edhe ne i lutemi Allahut subhanahu wa taala që të na ruaj prej çdo lloji të devijimit, edhe të na ruaj prej çdo veprë të keqe që e shkakton hidhrimin e tij subhanahu wa taala dhet na ruaj prej dënimit të tij të vëmshëm ajo st i gjithmëshirshëm dhe st falës wallahu alem wa sallallahu ala wa sallama ala abdih wa rasulih nabina muhammed wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin